Підготовка Незалежно від природи масштабної події, ключ до успіху – це підготовка. Три тижні Вейсталін готувався до коронації великого герцога Рогонта. Тим часом Морвір готувався вбити його та його союзників. В обидва заходи вклали стільки зусиль, що коли настав день їх утілити, Морвір майже шкодував, що успіх одного означатиме феєричний провал іншого. Чесно кажучи, він не досяг особливого успіху у виконанні хоч невеликої частини обітного замовлення герцога Орсо на вбивство шести очільників держав і генерал-капітана. Його замах на життя Меркату в день її триумфального повернення в Талін не дав нічого, крім одного отруєного городянина та болю в спині. І то була лише перша із серії невдач. Пробравшись до одного з найкращих талінських кравців крізь велике вікно, він підклав смертельний шип Америнду в корсет смарагдового плаття, що пошили для графині Котарди з Афої. На жаль, у житті одягу Морвір експертом не був. Якби поруч була Дей, вона би підказала, що розмір плаття вдвічі більший, ніж носить їхня струнка жертва. Того вечора графиня стала сенсацією на вечірці у своєму смарагдовому вбранні. Пізніше Морвер дізнався, що надзвичайно пухка дружина одного із провідних купців Таліна також замовила зелену сукню того кравця, але не змогла прийти на свято через загадкову хворобу. Їй стало погано, і, на жаль, за кілька годин вона померла. П'ять днів по дому, провівши неприємний вечір у купі вугілля та дихаючи через трубку, він зумів підсипати павучого труту в устриці герцога Лерозіо. Якби на кухні з ним була дея, вона б порадила митити в якусь простішу їжу, але Морвер не встояв перед коронною стравою. На жаль, після ситного обіду герцога трохи нудило, і він обмежився з хліба. Малюски віддали місцевому коту, який теж упокоївся. Наступного тижня, знову вдаючи торгівця вином із Пуранті на ім'я Ротсак Рівром, він потрапив на зустріч, де під головуванням канцлера Суторіуса і Сіпані обговорювали торговельні мита. Під час трапизи він почав вживаву розмову про виноград із його старим радником і на свою радість зумів спритно мазнути вухо Суторіус розчином леопардової квітки. Решту зустрічі він з оптимізмом стежив за канцлером, але той не захотів помирати, демонструючи прекрасне самопочуття. Морвір міг лише припустити, що Суторіус дотримується тих жаранкових ритуалів, що й він, тож має імунітет до більшості отрут. Але Кастор Морвір не з тих, кого зупинять кілька невдач. Він багато настраждавши в житті і не бачив причин відмовлятися від свого стоїцизму лише через те, що завдання здається неможливим. Оскільки наближалась коронація, він вирішив зосередитись на ключових цілях. Великий герцог Рогонт і його коханка, ненависна колишня роботодавиця Морвера, а тепер велика герцогиня талінська Монзо Меркато. Можна було впевнено сказати, що на коронацію абсолютно не шкодували ресурсів, аби вона ще довго вжила в пам'яті мешканців Штирі. Будинки, що прилягали до площі, старанно пофарбували. Кам'яний поміст, де меркато виголошувала свою надолугу промову і де Рогонт збирався купатись у лестощах піднанців уже як король Штирії, виклали новим блискучим мармуром і прикрасили позолоченими перилами. Робітники повзали по мотузках і будівельних риштуваннях на фасаді Сенату, оздоблюючи старовинну кам'яну кладку свіже зрізаними білими квітами і перетворюючи похмуру будівлю на могутній храм марнославства великого герцога Оспрі. Працюючи в гнітючій самотності, Морвір привласнив одяг, інструменти і документи Теслі, що приїхав у місто шукати роботу, а отже за ним ніхто не сумуватиме. Вчора він проник до Сенату в цьому хитромудрому москуванні, аби розвідати місце і скласти план. При цьому, як бонус, йому вдалося напрочуд майстерно зробити кілька складних стиків на Болістраді. Столярна справа багато втратила без нього, але він не забував, що його основний фах – це вбивство. Сьогодні він повернувся, аби реалізувати свій зухвалий план – убити великого герцога Рогонта. «Добрий день!» – привітався він до одного з охоронців, проходячи крізь величезні двері разом із рештою робітників, що повертались після обіду. Він не дбало й похмурах румтів яблуком, як прості люди, що йдуть на роботу. «Обережність понад усе. Завжди. Але коли хочеш когось обдурити, абсолютно впевненість і простота дають найкращий результат». Власне, на нього не звернули жодної уваги вартові ні на вході, ні в дальньому кінці вестибюлю. Він доїв яблуко і кинув недогризок у ящик з інструментами на одну болісну мить, подумавши про те, що й би воно сподобалось. Будівля сенату стояла просто неба. Величний купол упав ще кілька століть тому. Три чверті колосального простору заповнювали виставлені дугами стільці. У для двох чи більш тисяч найпочесніших глядачів у світі. Кожен мармуровий ярус був нижчий за попередні, тож ці яруси утворювали своєрідний театр із доволі просторим містом перед ними, де сенатори колись влаштовували свої доленосні заяви. Тепер там стояв круглий поміст з інкрустованого дерева з ретельно продуманими деталями, з позолоченими вінками з дубового листя і навколо кричущого золотого крісла. На всю висоту стін висіли велетенські полотна із яскравого сулджукського шовку, кроків на 30, а то і більше. Морвер навіть уявити боявся, скільки вони коштують. По одному на кожне велике місто штирі. Лазурове полотно Оспрі, позначене білою вежею, займало почесне місце за платформою. Талінський хрест і сіпанська мушля примостилися з боків. Рівномірно розвішані по колу виднілися міст Пуранті, червоний прапор Аффої, три бджоливі шість кілець ніканти, а також гігантські полотнища Муріса, Етрісанії, Борлети та Капріли. Висновуючи з усього, у новий орден прийняли всіх, незалежно від їхнього бажання. Повсюди кипіла робота. Кравці поправляли запони і вистіляли кілометри білих подушечок, призначених для комфорту найшанованіших гостей. Теслі щось пиляли й довбали на помості та сходах. Квітникарі укривали вільний простір килимами з білих квітів. Свічкарі дбайливо виставляли свої вироби нескінченими рядами, балансували на драбинах, аби дістатися сотень підсвічників. Усе це відбувалось під наглядом оспрійських вартових, їхні алебарди і обладунки були начищені до зеркального блиску. Навіщо Рогонт вирішив коронуватися тут у стародавньому серці нової імперії? Надзвичайна зарозумілість. А якщо і існувала риса, яку морвір терпіти не міг, то це була зарозумілість. Зрештою, смирення абсолютно безкоштовне. Він приховав свою відверту гиду і подався сходами вниз, удаючи звичайного робітника просто людина, маневруючи між торгівцями, що крутились біля стільців. У задній частині величезної зали, метрів за п'ять над підлогою, висіли два маленькі балкони, звідки, мабуть, писарі колись вели протоколи дебатів. Тепер їх прикрашали два гігантських портрети герцога Арогонта. Один зображав його суворим, мужнім у героїчній позі з мечем та в обладунку. На другому його величність був задумливий, одягнений як суддя з книгою та компасом. Майстер миру та війни. Морвір не стримав глузливої посмішки. Там, на одному з цих балконів, зручне місце, з якого можна вистрілити смертоносним дротиком, щоб проколоти роздуту голову цього ідіота з його хворими амбіціями. Туди можна піднятися вузькими сходами з маленької кімнати, якої ніхто не користується. Колись там зберігали записи. Він насупився, побачивши на вході товстезні дубові двері зі складними переплатіннями, укриті полірованою сталью. Та вже пізно було зважати на такі зміни. Насправді, його першим бажанням було подбати про обережність і тихенько зникнути, як він часто робив, коли змінювалися обставини. Але самою обережністю не завоюєш місця в історії. А подія і завдання, і потенційна винагорода надто значні, щоб втікати через нові двері. Історія дихала йому в потилицю. Сьогодні його ім'я буде Зухвалість. Він пройшов повз трибуну, де десяток декораторів наносили позолочену фарбу і рушив до відчинених дверей. Він штовхнув її в один бік, тоді в інший, діловито стиснувши губи, ніби перевіряв петлі. Потім, швидко переконавшись, що на нього ніхто не дивиться, прослизнув усередину. Там не було ні вікон, ані ламп. Світло просочувалося у склепінчасту кімнату лише крізь двері та з гвинтових сходів. Під стінами, неохайними купами, стояли порожні ящики та бочки. Він саме вирішував, які з двох балконів обрати для стрільби, коли почув голоси, що наближалися до дверей. Він швидко ковзнув у бік вузький простір за штабелем ящиків. Пискнув, коли загнав у лікоть скалку, вчасно згадав про ящик з інструментами і ногою підсунув його до себе. Замить двері зі скрипом відчинилися, в кімнаті зачовгали черевики. Чоловіки стогнали, ніби несли щось важке. Господи, ну і вожезне. Став тут! Гучний стукіт брязкіт металу об камінь. Клята штукенція! Де ключ? Ось! Залишу замку. І яка користь від замка, якщо в ньому стерчить ключ? «Щоб зручніше було, ідіоти, коли ми винесемо клятий ящик, поставимо перед трьома тисячами людей, його величність скаже відкрити, я не хочу дивитися на тебе і питати, де ключ. А ти його примудрися ще десь його загубити. Розумієш?» «Маєш рацію. Йому небезпечніше тут, у захаращеній кімнаті з десятками вартових, ніж у твоїй дірявій кишені». «Переконав», – забріщав метал. «Ось, задоволений?» Круги почали віддалятись. Тоді почувся важкий удар дверей, клацання замків, писк засуву і тиша. Морвіра зачинили в кімнаті, а ззовні стояв вартових, Але це не злякало людину його колосальної стійкості. Коли настане слушна мить, він спустить з балкона мотузку і зліза вниз, доки всі дивитимуться на ефектну смерть Рогонта. Старанно уникаючи скалок, він вибрався з-за ящиків. Посеред кімнати стояла велика скриня. Витвір мистецтва з інкрустованого дерева зі срібними смужками, що мерехтіли в темряві. Очевидно, у ній лежало щось надзвичайно важливе для церемонії. А оскільки тут стерчить ключ? Він став на коліно, обережно його повернув і акуратно підняв кришку. Було непросто вразити людину з таким досвідом, як у Морвера, але зараз його очі полізли на лоба. Щелепа відвисла, а на голові виступив піт. Жовтий сяйво золото майже зігрівало шкіру. Але він відчував щось іще, окрім захоплення цією красою, символічним значенням чи навіть беззаперечною цінністю предмета перед ним. Щось не давало йому спокою. Натхнення вдарило, як блискавка, від чого кожна волосинка на його тілі стала дибки. То була ідея, така блискуча, але одночасно така проста, що він майже її злякався. Смілива, економна і ідеально іронічна. Якби ж Дей була жива, щоб оцінити його геніальність. Морвір дістав лоток із тислярськими інструментами зі свого ящика, відкривши потаємне відділення. Там акуратно складені лежали його шовкова сорочка та вишата куртка, у яких він мав утікати а справжні його інструменти були під ними. Він обережно натягнув рукавички, жіночі, з найкращої телячої шкіри, адже вони майже не заважали вправним рухам його пальців. Потім дістав коричневу скляну баночку, тримав її з трепетом, адже в ній була контактна отрута його власного виробництва, яку він назвав препарат номер 12. Він не повторить помилки, якої припустився з канцлером Соторіусом. Ця отрута була настільки смертельна, що навіть сам Морвер не міг виробити до неї імунітету. Він обережно зняв кришечку. Обережність понад усе. Завжди. Дістав пензлик і взявся за роботу.